20. fejezet Heliopolis templomának főkertésze magába roskadva ült egy olajfa tövében és sírt. Pászer, akit váratlanul riasztottak, megborzongott a hideg szélben, amely az ezüstös hátú faleveleket cibálta. Amikor Kem tájékoztatta a történtekről, úgy gondolta, jobb, ha maga is a helyszínre siet. Mondja el, mi történt! kérte a kertészt. Én magam felügyeltem a születet. Egyiptom legöregebb olajfái. Micsoda csapás! Hogyan vetemethet valaki ilyesmire? A főkertész képtelen volt többet mondani ennél. Pászer megnyugtatta, hogy nem tartja bűnösnek, majd magára hagyta bánatával, és követte kemet ré templomának raktáraiba, ahol az ország legjobb világító olaját tartották. A raktár padlóját ragacsos tócsaborította. A tettes egyetlen korsót sem kímélt, mindnek kihúzta a dugóját és földre öntötte a tartalmát. Mi a nyomozás eredménye? Ez egyetlen ember műve, felelte a nubjai. A tetőn átjuthatott be a helységbe. Hmm? Ugyanúgy, mint a kórház esetében. Biztos, hogy ugyanaz az ember volt, aki magát is el akarja tenni lábalól. De nem értem, mire jó ez a rombolás. Beltrannak nincs ínyére, hogy milyen fontos gazdasági szerepet töltenek be a templomok. Ha nem lesz elég világító olaj, az írnokok és a papok lassabban tudnak dolgozni. Azonnal indítson futárokat, a rendőrség Őrizze az összes olajraktárt. Itt Memphis környékén a palota olaját fogjuk használni. Egyetlen lámpás sem maradhat üresen. Mivel a vezír nem engedett, Beltrán sem késlekedett a válaszszal. A szolgák kezében hosszú, erős szálú seprű volt. A cselédlányoknál széles karikával összefogott nádkefe. A vezír népe buzgón takarított. Tömjén, fahéj és cimetfa finom illata terjengett. A füstölés megtisztította a házat, megszabadította a rovaroktól és más nem kívánatos vendégektől. Hol van a feleségem? A búzaraktárban, felelte az intéző. Noferet az egyik sarokban térdelt. Fokhagymát, Szárított bulti halat és sziksót tömött egy lyukba. Kibujkálott. Talán egy kígyó, de ettől majd megfullad. Miért tartasz nagy takarítást? Félek, hogy a gyilkos mást is hagyott maga után, amikor itt járt. Találtatok valamit? Még nem, pedig egyetlen zugot sem hagytunk ki. Mit mondott a fáraó? Pászer felsegítette Noferetet. Meglepte a tanácsadóinak a viselkedése. Újabb bizonyítékát látta benne annak, hogy az ország igen súlyos betegségben szenved. Attól félek, hogy én nem vagyok olyan ügyes orvos, mint te. Mit fog felelni a fáraó az udvaroncoknak? Nekem kell foglalkoznom a kérelmeikkel. Kérték a menesztésedet? Egyszerűen csak sugalmazták. Beltran tovább terjeszti a rágalmait. Neki is vannak gyengéi, meg kell találnunk őket. A vezír eltűszentette magát és megborzongott. Öh, azt hiszem, orvosra van szükségem. A náthától fájtak a csontjai, a koponyája majd szétfeszült annyira fájt. Pászer hagymalevet ivott, pálmalével fertőtlenítette az orrát, inhalált és földi töktinktúrát ivott, nehogy a tüdejére húzódjon a betegség. Vitéz örült, hogy a gazdája otthon maradt, oda aludni Pászer ágyának a lábához, élvezte a puha takarót és olykor-olykor kapott egy kanál mézet. A vezír még lázasan is naphosszat azokat a papíruszokat tanulmányozta, amelyeket Kem hozott el neki a vezíri hivatalból, hiszen egyedül ő volt feljogosítva arra, hogy pászer és az irodája között közvetítsen. Ahogy teltek múltak a napok, a vezír egyre jobban beletanult a dolgába. Ez a kis pihenés jót tett neki, főleg azért, mert közben felmérhette, hogy a nagy templomok északon és délen is kiestek Beltrán ellenőrzési köréből. A templomok továbbra is a régiek tanításai szerint szabályozták a gazdaságot, és ügyeltek az elraktározott javak szétoztására. Káni-nak és a vele mindenben egyetértő többi főpapnak köszönhetően a vezír egyenesben tarthatta az állam hajóját, legalább addig a végzetes napig, amikor Ramsesnek le kell majd mondania. Az arzén szulfidos orvosi nevén a szívet felderítő inhalálás hatására Pászer végre jobban lett. A köhögés ellen orvosi zilisz és friss sártökből készült fűzetet ivott, a teljes gyógyulást pedig a rezes víztől remélhette. Ahogy a nubiai Kem megtapogatta faorát, a vezír megértette, hogy fontos értesülésekhez jutott. Először is nyugtalanító hírem van. Ment mossé, szomorú emlékű elődöm elhagyta Libanont, ahol a száműzet is töltötte. Hát, hatalmas kockázatot vállalt. Ha ismét elkapja, fegyenc telepre kell küldeni. Ezt mentmoszé is jól tudja, ezért nem jelez semmi jót az, hogy eltűnt. Gondolja, hogy Beltran keze van a dologban? Lehetséges. És ha egyszerűen csak megszökött? Szeretném azt hinni. De Mentmosé ugyanúgy gyűlöli önt, mint Beltran. Mindkettejüket zavarba ejti, mert nem értik sem az egyenességét, sem az igazság szeretetét. Amik kis bíró volt, ennek nem volt semmi jelentősége. Bezeg, ami ott a vezír lett. Elfogadhatatlanná vált a számukra. Mentmosé nem vágyik békés örekkorra, viszont bosszút akar állni. Még mindig nincs semmi új fejlemény Bránér gyilkosát illetően? Nem közvetlenül, de... De... Szerintem ugyanaz az ember gyilkolta meg Bránért, mint aki önt próbálta már többször is megölni. A semmiből bukkan elő, és a semmibe tűnik el. Gyorsabban, mint egy agár. Talán arra céloz, hogy egy kísértettel van dolgunk? Eh, hogy kísértett volna? Nem. De ilyen árnyékfalúval még sohasem találkoztam. Ez egy szörnyeteg, aki szereti a halát. Talán végre elkövet valami hibát, ahogy várta? Lehet, hogy hibázott, amikor a páviánomra eresztett egy másik majmot. Ez volt az egyetlen akciója, amelyhez szövetségesre volt szüksége, tehát kapcsolatba kellett lépnie másokkal. Már attól tartottam, hogy ez a nyom sem vezet semmerre. De az egyik legjobb besúgóm, akit kurtalábunak hívnak, szorult helyzetbe került. Egy bíró felemelte a járadaik összegét, amelyet a volt feleségének kell fizetnie. Ezért aztán felfrissült az emlékezete. Ó, Tudja talán, hogy ki az Árnyékfalú? Ha igen, akkor hatalmas jutalmat fog követelni. Megadom. Mikor találkozik vele? Ma este a dokkok mögött. Magával megyek. Hm, nincs olyan állapotban, hogy eljöhetne. Noferet magához hivatta azokat a kereskedőket, akik a laboratóriumokban használatos ritka és drága anyagokat szokták szállítani. Noha a készletek még nem merültek ki, Noferet óvatosságból minél hamarabb fel akarta őket tölteni, hiszen sosem lehetett tudni, milyen nehézségekbe ütközik ezután a következő begyűjtés vagy a szállítás. Kezdjük a Mirhával. Mikorra tervezik a következő utat Punt országába? Nem, nem tudom, feleltek őhécselve a mirháért szállító. Hogy értsem ezt a választ? Nem, nem tűztük ki az indulás napját. Azt hiszem, ezt önnek kell eldöntenie. Sem hajóim, sem matrózaim nincsenek hozzá. Miért nincsenek? A külországok kegyétől függök. Beszélt a vezírrel? E, e, jobbnak láttam, ha betartom a megszokott utat. Szólnia kellett volna nekem, hogy ilyen kellemetlen a helyzet. E, e, nem, nem volt sürgős. Most viszont már az. E, írásbeli parancsra lenne szükségem. Még ma megkapja. E, rendelt zöld galbánum gyantát? fordult Noferet egy másik kereskedőhöz. Rendeltem, de nem érkezik meg egy hamar. Hogy, hogy? Ázsiából hozzák, az érkezése azoktól függ, akik begyűjtik és eladják. A hivatalnokok arra kértek, hogy ne sürgessem őket. Azt mondták, hogy elég feszült a viszony az ázsiaiakkal, de nem tudom, hogy miért. Amint, hát, lehetséges, hogy... Hát a sötét ladángyanta kérdezte Noferet a harmadik szállítótól. Tudom, hogy Görögországból és Krétáról érkezik, ott pedig sosem haboztak, ha üzletről volt szó. Ö, sajnos rosszul tudja. Gyenge volt a termés, ezért úgy döntöttek, hogy nem szállítanak belőle külföldre. A többi kereskedőt már meg sem kérdezte Noferet. Zavaruk láttán tudta, hogy nem kapna külön választ az előző ekrénél. Kiveszi át ezeket a ritka termékeket, amikor Egyiptom földjére érkeznek? kérdezte a mirhaszállítótól. A, a vámosok. Melyik hivatalhoz tartoznak? A, a, a, a, a kettős fehérházhoz habogta zavartan a férfi. A fiatal asszony őszintén kedves tekintetéből ki lehetett olvasni lázadozását és felháborodását. Beltran bérencei lettek, jelentette ki keményen, és ezzel Egyiptomot árulják el. Mint a királyság főorvosa, kérni fogom, hogy emeljenek vádat maguk ellen a közegészségügy veszélyeztetésiért. De nem lehet szándékunkban, de a, a körülmények, el kell ismernie, hogy a világ fejlődik, Egyiptomnak pedig alkalmazkodnia kell. A, a kereskedelem módszerei is változnak, beltran vannak a jövőnk kulcsai. Ha, ha ön beleegyezik, hogy növeljük a hasznunkat és hogy módosítsuk a haszonkulcsokat, akkor, akkor a, a szállítást elég hamar a, újra beindíthatjuk. Zsarolás. Zsarolás, amely a honfitársaink egészségét kockáztatja. – Túlzás volna ezt állítani. Mi, mi nyitottak vagyunk, és megfelelő <coughs> tárgyalások után… – Mivel vészhelyzetről van szó, rekvirálási parancsot kérek a vezírtől, és magam fogok tárgyalni a külföldi partnereinkkel. – Ezt nem meri megtenni. – A kabzsiság gyógyíthatatlan betegség, nem tudom kezelni. – Kérjenek másik állást Beltrantól. A mai naptól kezdve nem tartoznak az orvosi szolgálatok felügyelete alá.